Rugăciunea 94. Pentru dobândirea măsurii, muncii, postului și lacrimilor. Aleluia! Împărate Ceresc Mângăietorile, Duhul adevărului te iubim și te rugăm, dăruiești scuzința, răbdarea și perseverența de a lupta împotriva demonului viclean al moleșelii, care ne ispitește prin trândăvie, lene sau prin exces ca să nu avem o măsură sau o rânduială, în orice lucru, în muncă, în înfrânare, în post, în nevoi, în ca să le facem cu înțelegere, cu înțelepciune, cu chipzuință, să nu ne grăbim, ca să nu ne epuizăm, ca să nu ducem până la capăt lucrul început, să ne împrăștiem gândurile, eforturile, mijloacele și să risipim timpul prețios al vieții. Aleluia slavă! Ție, împărate Ceres, mângâietorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește darul lacrimilor, ca să topim, să spălăm sufletele noastre de negura păcatelor, să dobânim fericirea celor ce plâng, care se vor mângâia, pentru ca să auzim rugăciunea ta în biserica inimilor noastre, să închidem gura vrăjbașului cu rugăciunile noastre de iubire și slavă, cu psalmodia din inimă, cu înțelegerea și buna rânduială, iar pe demonul achelie să-l alungăm, să-l certăm, să-l legăm. Aleluia, slavă, ție, împăratii le mângâitorile, la adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiești de în desăvârșirea vieții, prin exercițiul morții pentru Dumnezeu, pentru că aceasta face ca să unească cu Tatăl ceresc, Să ne punem nădejdea în Domnul Isus Hristos, fiindcă în El ne-am botezat, în El ne-am îmbrăcat, prin puterea Lui vom învia, trupul se va desăvârși, cu Tatăl Ceresc ne va uni și slava, iubirea, de pe buzile inimilor noastre se vor rosti.